Първата лекция е Ошо, втората Сай Баба и третата брат Михаил. Следваща лекция е на 7 октомври. Започвам с Ошо. Ошо е странен мъдрец, странен пламък. В него има много красота, много нежност и изненада. Има и мъдрост но трябва да умееш да го видиш. Тези, които не го разбират, изгубват нещо от тази красива мъдрост. И от това веселие, от това пируване. Така, какво казва? Очите на човека са остремени към звездите, а Бог е вътре. Тоест, на къде гледаш? Въобще трябват ли ти звезди? Трябва ли ти бъдеще? Бог е вътре. Жената трябва да я обичаш, а не да я разбираш. Детето не е твоя собственост. Приветствай детето като независимо същество. Приветствай детето като независимо същество. Умът е енергия на лъжата. Ето защо много се говори, умът трябва да бъде овладян. Прекрасен слуга, но лош господар. Смъртта не съществува, но ти я създаваш. Това важи и за злото, същото, което е казал Христос. Няма грех, но в момента, в който направиш лоша постъпка, греха вече е влязал. Молитвата е едно от най-хубавите средства за разрушаване на егото. Егото е част от смъртта. Умът е механизъм за създаване на нещастие. Живей в радост даже и сред тежко болни хора. Човек може да се радва, може да подскача даже, даже може да танцува и с тях и без тях. Блаженият човек не се нуждае от никаква религия. Знанието е информация, а осъзнаването е трансформация. Любовта е повече аромат, отколкото цвете. Ако вие обичахте тотално, нямаше да има никакви въпроси. Медитацията е състояние на яснотата, а не състояние на ума. Да медитираш, значи да се откажеш от знанията и да освободиш място на мъдростта. Просветлението е пълно пробуждане, разцвет. То се състои от особен език. Език от тишина, блаженство и смирение. Просветлението в човека, това е истинското Свято Писание. Просветлението е отвъд ума. Когато посветиш себе си на Бога, блаженството ще дойде само. Всеки разцъфтява според своята собствена истина. Човекът не се нуждае от отеха, а от промяна. Само вие може да се притечете на помощ на самите себе си. Вчера имах разговор с една плавдиска група. Стана въпрос за бедността. Руми много точно го е казал. И аз им го казах. Твоята бедност е твоето изобилие. Кратък закон от Руми, много прекрасен. Ясен, прекрасен. Бог ти е дал бедност, велик дар, за да изработиш принципи, за да изработиш честност до край и да може после Бог да ти даде, освен благата, и нещо повече себе си. Който знае как да използва бедността, той ще царува в нея. Който не знае, той няма да царува никога. Ако човека трябва да се раздели с нещо, Нека това да бъде собствената му глупост. Тази раздела е хубава. Мисленето ви осигурява познанието, но не ви осигурява истината. Чрез вяра ще получите знание, което е невежо. Религиозния казва вярвайте, аз казвам изследвайте. Вярата е прекъсване на стремежа към израстване, към изследване. Глупака се познава по това, че напира да дава съвети. Пъляне са съвети. Какво изпълнява, това е друг въпрос, но той пръщи. За да сте нещастни, ви трябват ум, мислене, тревожене и така нататък. Те с неща осигуряват. Цял живот ще бъдете нещастни, ако не се измъкнете от собствения си ум. Учителят е вдъхновение, а не вяра. Смъртта не е край на живота, а край на нещо, което вече е мъртво. Умирането е част от твоя скрит живот. Този, който не познава себе си, никога не може да служи на каквото и да е. Освобождава само тази истина, която е станала Твоя. Преживяната истина. В продължение на векове хората, които са били благодат, са били смятани за проклятия. Всичко, което е велико в живота, е неразбираемо. Светът е пълен с вярващи хора, които не се променят. Не е важна вярата, а това дали търсиш истината.